Andalusen Andalusen Andalusen Innalhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'firuhu, wa nabudhu billahi min sharuri anfussina Wa min sayyati amalina, min yahdihi illahu falamud illa lah Wa min yudlid falamud illa lah Wa ashgadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Wa ashgadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما فإنا خير الحديث كتاب الله وخير هذه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نصر جامعوز الله فموش دا پريبه دمو قرأي أو التماتكو فيه زنوزا da se pozitivno kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hadid ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabl an nabraha kaže ne zadesiva vas musibet belaj a uh, ne se musibet ili belaj na zemljeni ti vas zadesi lično a da to nije da to nije več, da nije zapisano U kitabu, misli se lehu mahfuzu, mi qabli enabraha, prije nego što mi stvorimo to, prije što se desi to. <clears throat> I ne dali kada Allah je sir, zaista to lažir šanuhu, lahko. Zašto? Šta je mudro od toga u drugom ajatu? Šta je jedna od mudrosti? Kadera li kej la teseva la ma kako ne bi tugovali za onim što vas je prošlo. Wallah tafrahu bima ataakum niti da se previše radujete sa onim što vam je dao Allah subhanahu wa taala. jedna od mudrosti i jedan od smislova kadera. A ima ih mnogo naravno. Prošli put smo stali kod kod tematike vezane za prije nešto ćemo govoriti o stavovima učenjaka, raziloženja učenjaka oko poimanja kadera, odnosno sekte koje se razišle sa stavom Ehlus Unavaležema, pa smo govorili kao neki uvod, bitna pitanja koja su vezana za kader. I tu smo stali. Prije nego, se, nego spominim stavove učenjaka po pitanju kadera, poimanju, znači tretiranju kadera, naravno posjećana smo govorili da se kader vraća na četiri stvari, na četiri stepena, a to je Allahovo znanje o svemu što će se desiti do sudnjih dana. Drugo, da ali je to sve zapisno u lehu mafuzu. Treći, da, da se dešava Allahovo volja i njegov mešijet uh, se ostvaruje na zemlji i da sve što se dešava, da je to Allah Žilšanuhu stvorio. To su one, ona četiri stepena kadera koja non stop ponavljamo. Uh, Pri nego uh, spominu slavovu učenjaka, odnosno oni koji su skrijenili od sunne Valdžamaa, Uh, ja ću navesti ovdje one glavni glavna neka pitanja, kod nekog su šubra, kod nekog pitanja vezana za kader, ono što od vas najviše interesuje, elo ispadne ovo sve do sada je bilo kao neki težak govor o ovoj temi. Prva stvar je naravno dokazivanje sa kaderom. Prvo pitanje koje, koje se ljudi često pitaju na koje se vraća, to je dokazivanje sa kaderom onog što radi od griha. Svejedno bili uh, oni koji su u kufru, na širku, na dalaletu, skrenuli za pravog puta, dokazuju uh, svoje postupke, svoje griješenje, i to imamo čak i u kuransku majacu spomenuto, uh, dokazuju svoje griješenje sa kaderom. Kažu Allah Žešanu, to njima odredio. Leoša Allahuma, ešte reknu da Allah, Allah Žešanu, htio mi ne bi učinili širk. Uala'a ba'una, niti bi naši očevi to radili. U Allah haram nam išaj, niti bi mi šta zabrani od ono što Allah što ne izabranio kao, kao što je došlo u nam mušnici dokazuju u ovom majetu sa kaderom dokazuju svoje postupke, svoj širk uglavnom šta je rezime tog pitanja kaže, kaže se u tom pitanju svako ko učini grijeh svejedno veliki ili mali dokazuje svoje griješenje time da mu je to bilo određeno. Allah je što mu to odredio. Znači, moralo se tako desiti, nije moglo biti drugačije. A to znači, naši poslalja se proizilaz iz toga, šta je grijeh ono koji je učinio grijeh, grešnika, u njegovom grijehu, ako je to u njemu bilo propisano. Što se on tereti za grijeh ako njemu grijeh bio propisan? To je uh, znači, jedno od najčešćih i najrašerenijih uh, pitanja ili, uh, možemo nazrati nekim drugim imenom, uh, šubhi vezano za, uh, vezano za kader. Uh, Neću odmah odgovarat, na, na, na se će biti vremena, ili da neko od vas na kraju da odgovori s kako budemo obradili u temu. Sljedeće, sljedeće pitanje koje zakuplja ljude, a to je, zašto Allah Želešanu uputio mu'mine b, a, mimo keafira, a keafir odio delalet. Odnosno, ako je Allah Želešanu pojasnio puteve upute ljudima, Zašto je, kaže, pomogao mu'minima da budu na imanu, da budu pokorni, a nije pomogao keafrima, nego ih ostavio da, da budu u, u grijehu i da ostanu u kufru. Također od pitanja vezanih za, za kaderje, često pitanja to je, ako su grijesi određeni od Alaha Đelešanuhu, Zašto nas onda kažnjava za njih? Allah Žešanu ono odredio da griješimo, pa što nas onda kažnjava za te grije? Naravno, to je velika šupa zbog koje su uh, Moatezile uh, pribjegli tom, to, tom po njima racionalnom stavu, a to je da negiranje kadera u smislu stvaranja, da je Allah Žešanu stvorio te, uh, ono što se dešava od kadera. Navešemo to inšala. Također od, uh, od čestih pitanja veznja za kader, a to je... Uh, kako Allah Žešanu traži, zašto Allah Žešanu traži od keafira da budu mu'mine, da vjeruju. Traži, naređuje im u šarijevskim tekstom da budu vjernici, a onda u prakse desi da ne želi od njih iman, nek budu keafir. A onim to sve odrijedio. Odnosno, zašto ne proizilazi iz toga što Allah Žešanu hoće, što traži, naređuje nam da kjafir postane pokoran. Da ispuni ono što Allah želi. Hoće da kažu da ima tu nekakve kontradiktornosti između toga ono što Allah želi i što se dešava u praksi. A Allahova se volja i njegov mešijet izvršavaju. Također od šubhije i to kažu kakva je fajda. Kakva je fajda od teklifa, odnosno od toga da Allah nas zadužio da radimo određene stvari na dunjalku. Od Uh, predanosti islamu sličeno što došlo od, od, od, sa vjerovjesnicima kakva je fajda u tome ako nam je sve prije toga određena kakav je smisl toga šta ima od toga lažel šanu. ovo su neka čista pitanja koja, koja ljudi uh, sebi postavljaju ili budu im postavljaju ili, uh, ili ako o njima govori uh, na ovakav način razgovaraju o njima uh, kada je riječ o kaderu naravno ovo se kod islamski pravni kod islamski učenjaka i zakidski knjiga ovo se tretira kao neka pitanja koja su koja su sporedna je l Možda završni dio vezan za za za temu, tematiku kadera e, Vi ste vjerovatno čuli za, za predaju rivajet koja se prenosi od Omera Radijallahu anhu da je odnosno prenosi da je to uradio Omer Radijallahu anhu a to je da je Omer e, da je Omeru doveden kradljivac koji je ukrao nešto. Pa su... Uh, potvrdilo se da je on ukrao i Omer radjelao naredi da mu se osjeće ruka. I kad smo osjehli ruk, naravno u, u šaki, kada, kada mu je šaka osjećena, pitao ga Omer radjelao, ono kaže, što si bolan ukrao? Pa kaže on, be ukrao sam sa in kaderom. Allah je šano odredio to da ukrade. Pa njemu Omer odgovorio, kaže u anahnu kata'ana jadeke bi kaderom. I mi smo tebe osjeći u ruku sa in kaderom. Ova predaja se često spominje i navode si čak neki uh, učenjaci. Navode i međutim uh, sa stane, sa strane rivajeta nije prenešeno u uh, vjerodostojnim predajama. Odnos, ono što ima preneseno to, to bilježi uh, Bagdadi, on to prenosi u svojoj jednoj zbirci, uglavnom u toj zbirci problem je što ima slabosti u tom rivajetu, Hatib on prenosi u svojoj zbirci uh, džamiju le, le ahla kraviju, pod tim nazivom ta zbirka, pa navodi čak duži događaj kako se to desi uglavnom ovaj, u rivajetu U rivajtu tog događaja ima jedan, jedna osoba, Hamad Maliki, koji je Kedzab, koji je označeno, hadisa da je lažljivac. Međutim, ovo, ovaj događaj spominjući, čak i Ševi Islam Bin Temije ovaj događaj, o, što se pripisao Omer Radjel Lahanu u vezi u kradljivici. E, Ševi Islam Bin Temije to navodi u, u svojoj knjizi Minhađu, Sunane Ubevije, navodi iz razloga da kaže da je događaj ispravan, da je, je njegovo tumačenje i razumijevanje ispravno. Sa kojej strane? Što što radi Omer Radjela, kaže to je ispravno. Kako? Pa kaže, uh, kadljivac koji je ukrao dokazivaju svoj postupak sa kaderom. Pa kaže, ja sam ukrao jer mi je lažanu odredio da ukrade. I nije ga Omer Radjela u korijutem. Nije im rekao ovaj... Ima ovom rivajetu ovdje što, što je slab, ima kedzab, u njemu ima žena da, ovaj, da mu je Omer Adela, Omer Adela rekao odlažeš, pa ga paznju, pa narijedio da se udari sa 40 bičeva. Taj rivajet je slab, u njemu ima kedzab. Zbog toga slaguo na Laha, slaguo se na Laha da ti on to odredio, pa ga je bićevo i tako dalje. Znači, taj rivajete u njemu ima lažljivac i izmišljene. A ovaj što prenosi mnogi učenjaci, iako nije prenosno sa, sa lancem prenosilaca, a uh, prenose ga kao doogaž koji se desio uglavnom uh, znači Omer radi Allahanu nije uh, nije negirao njemu dokazivanje sa to što, sa time što se desilo prošlo da je on ukrao Zašto? zato što je uh, znači njegovo dokazivanje ni njegovo u prošlosti to je tačno Allahano jeste odričim se nešto desi ti kaže Allahano odriđo to desi to je tačno međutim dokazivanje griha sa kaderom to je sad priča za sebe znači To je druga stvar. Значи, znači, раз kažeš nešto kada kažeš što se deslo u prošlosti i dokazivat da je to kadara, to je tačno, nešto znači, se ne može da To je zaista ono što se, što je bilo u prošlosti se deslo. To od Allahov kadara, to nije nema smjega da te Allahov kadara. Ali dokazivat grijeh koji su radi u prošlosti sa kaderom, znači to je tema za sebe, već smo mi bili spomenuli kao neku, neko pitanje do Šupu. Govorči o njemu išla na kraju. Uh, uh, Omer radi on ne, ne spori to što dokazi kadara, nego mu odgovara, kaže ako se ti ukruć kadara, što tačno? To je prošlost, ukroz je određeno bilo gradež. A onda smo, a to je, a taj kader u stvari uh, se tumađe to kader ovaj kosmički, kevni. Kader kevni da Allah šanu htio da se to desi. I desilo se, iako je zabranio krađu. A onda kaže, Omer Adam, mi tebi, kaži, sad sjećemo, osikli smo ruku sa Allahovim kaderom. I to je tačno. S kojim to, ovo je reći o drugoj vrsti kadera, a to je uh, kader šar'ije ili mešije uh, šar'ije. Znači, šarijaska volja, odnosno Allah Češanuhu je nešto nama naredio i zabranio. Znači, ovo što ome radi, ono kaže, mi smo tebi kaderom isto osjekli ruku, znači kaderom kojim, onim koje je Allah Češanuhu naredio, naredio da radimo određene stvari pa nešto izvršimo nešto izvršimo i tako dalje tako da je jedno i znači dokazivanje skadera jedne i, druge, uh, jedne i drugog događaja ovaj što je ukrao i Omera je dao što mu je što kaznio takav način spominjanje u tom kontekstu kadera ode poenta znači ispravno je jer ode je riječ o raz dvije različite Allahove volje jedna je kosmička a jedna je šerijatska uh, u tom kontekstu je to spominu i uh, Šeho zanimljive temije odgovarajući na one koji koji koji su zloupotrijebljavali ovaj događaj ako uzmemo da je verdosa da se zaista desio. Euh također zanimljiva je stvar, ova čije se spominje se izraka. Navodi mnogi učinjaci da je to izraka. Ovaj, koja, koja se zaista duže kao neki vid eh, pojašnjenja za, da, za, nek, za mnogi za neke stvari koje dešavaju u stvarnosti. A to je recimo da imamo Imamo slučaj, zna se desiti, da neka osoba koja je specijalac ili ekspert u nekoj oblasti, bavi se nekom strukom i Allah Želešanov iskuša u toj struci da se deši nekim u sivet. Naša tašna primjer. Osoba, recimo, 20 godina, to su praksi dešavali, dan danas dešava. Osoba radi, recimo, kao u stolariji, u stolariji na pilaniju gdje su one, one pile, žage, i sa njima radi, 20 godina je znači osoba radila. Znači, toliko ima iskustva stekla u tome da izbjegava da je, da, da je ona velika pila ne osjeća nešto. I znači, toliko je postala vješta, vješta i automatski se ponaša u, na tom poslu i onda se deset jednog dana dođe i osjeća mu se ru, ruka, dio ruke ili prst. I ta osoba se mi ne može Kako se to moglo desiti? Ja? Toliko iskustva, toliko poznavanje tog posla i bavljenje time i toliko godina se uspio spasiti. Ne može sebi vijasti kako se to desilo. U ovom poslu je za kader. A ona glasi Iza džel kaderu Amil besar. Kada dođe kader za slijepe oči. I to je tačno. Kada dođe kader, ono što taliče odredio, znači zaslepljuje čovjek na korisi sposobnost vještina ovo jelono kao što ima slučaj onaj plivač specijalista univerzalac poznat oblašim plivanje pliva i utušiše utuši se plivač u, u kolonama koje su za neke od nas možda smiješne ovaj drugi radi radi odinje stvari tamo oni što plan tako da godinama u tome uspješani radi radi jedno dođe i a prošao je kroz uh, iskustva takva da je nemoguć da čovjek izvuče I onde gdje se ni nada, strada. A to se vraća na, ovo. znači, a, a, Allah zna kada odredi nešto se mora desiti. I koji ljudi koji su najvješti i najsposobniji, koji se najviše trude da nešto pokušaju da izbjegnu a, da ih maši od onoga što oni računaju da je za njih musibet i zlo. Odgovor je na to samo da je to Allahov kader, znači, neke stvari ne možemo objasno da kažemo Allahov kader gotovo. Uh, I zato postoji ta izreka. I zaista ona, ona jedino kad nju, uh, kad nju čuješ i o čemu ona govor pa dobro, to je tako i gotovo. Znači, ne, može, ne može se to drugačije na drugačiji način shvatiti. Prošli put smo došli znači, do toga da govorimo o, o stavojima učenjaka vezanim za poimanje kadera nek'o reč ovaj šta će nas baviti učenjaka kad ne znamo ni stavove znači moj um, glasunov džema spomenimo ovaj kao jedan od stavova završni ta četvrti stav elsonov eh, džema nasrđa to da to preletim brzo jer to ovaj nije, nije toliko ovaj zanimljiva tematika uh eh, popita toga kako se radiše ali nasrđa će da da bude što jednostavnije da bi se mogu razumjeti eh, Glavnom, znači, navešu ta neka uh, tri poznata stava, odnosno četvrti je etlas unorđe, ma četiri stava koji je, koji je spoznat po pitanju razumijevanja kadera. Ima oni koji su opričeni drugima. S, uh, uh, uh, znači, kontradiktorni. Uh, prije toga, ja ću spomenuti te stave, sam da navedem, znači, to sam već jedno navodio, znači, da, da shvatimo ovu stvar. Znači, kad se govori o kaderu, o kaderu se govori iz dva ugla prvo ono što je vezano za Allaha Đelešanu, a tu spadaju ova četiri stepena kadera. Nači Allahova znanje o, če, o, o svemu što se dešava, onda Kitabet, da je zapisao to što se dešava, Allahu Mešija, da se ostvari njegova volja, da ništa mimo njegovoj volje ne može biti, dešice se na dnjalku, i četvrta stvar, halk, da sve što se dešava, da je to stvorenje, da je to stvaranje od Allaha Đelešanu. Kao što kaže Udula i Nabas, Čak, kaže, da staviš obraz, pardon, da staviš šaku na obraz, kaže, to je od kadera. Znači, svaki pokrijet, krijetnja tvoja, to je, to je Allahovo stvaranje i od kadera, koji je Allahošanu stvorio. Znači, to je kada s jedne strane vezano za Allaha Đelešanu, a onda imamo kader što je vezano za Allahovo groba. Za insana ili džina i oni su mu kelefoni. Šta je tu vezano? To smo već do sad jednom spominjali, a to je... Ima li insan a, slobodnu volju ili nema u onom što radi? Ima li kudret moć ono što radi ili to nije njegov kudret i moć? I treća stvar, ima li on izbora uopšte ili se on ponaša po nečemu što je programirano, nema izbora u onom što radi? Znači, uglavnom, govor, govor a, ovo oko čega se razišli Od se razišli ove sekte od, od pravca Ehlu Sunneva i Džemaa se po ovom pitanju vezano za roba. A to pitanje su stvari veže za mešijet i halk, za Allahovu volju i stvaranje dela. I znači tu se rezumira čitavo razilaženje. U početku kad su nastale sekte kaderije koje su negirale kader, oni su negirale uopšte Allahovu znanje. Allahovu znanje kadersku. Međutim, taj vid negiranja kadera je već išče za umetu. Znači, ono što se sleglo, to, to pre, navodi učenjaci, ono što se sleglo u umetu, po pitanju razilaženja kog kadera, to je ovo što je vezano za, za Allahu mešijez, za Allahovu volju, kako se ono stvari u odnosu na roba, i stvaranje. Da li ovo što se dešava, što radimo, ili to radimo mi, il to radi Allah žešanu preko nas? to je pitanje imamo li slobodu izbraja ili nema slobodu izbraja imamo svoj volju ili nema svoju volju znači na tome se bazira razilaženje razilaženje ovih sekti od ehl sune val Džamaa. pa ćemo o tome govoriti za lahov pomoć <clears throat> Naši da ponovi znači razilaženje, razilaženje ehl sune val džama sa sektama se bazira na razilaženju oko na dva stepena a to je mešijeta lahove volje i stvaranja dijela Uh, neki od ovih sekte potvrđuju da Allah žeršanohu, da je od njega uh, da, da potvrđujemo volju i stvaranje, a neki od sekte negiraju totalno. A, a neki potvrđuju dijelimičnovo, dijelimičnovo, pa ćemo to spomentiti. Prvi, uh, prva, prva skretanje, prvo skretanje devijacija ili drugo svedno, ne mora biti redoslijedom, ili prvi stav, ovaj, oni koji su uh, skrenili po imanju kadera, to su Džebrije, tako zvani. <clears throat> Odnosno, tu se misle na Džehmije. Prvi je bio, mi smo prši put spominjali tako historijski kako je došlo do toga da su, da je nastalo uh, pogrešno poimanje oko Kadera. Spominjali smo Džehmi i Safoana. Uh, a to se pripisuje, znači, sekti koje se zavu Džebrije, a to su unutar one poznate velike skupine Džehmija. Šta oni smatraju? Oni kažu Anel ibad mežburuna ale amalim. Kažu da su Allahovi robovi prisiljeni, prinuđeni da rade ono što rade. Kaže, la kudrete lehom, oni nema izbora, vola i radete, niti imaju svoju volju, pardon, la kudrete, nemaju nema moći, nemaju svoju volju, vola i niti imaju izbor ono što radi. Odnosno, kaže, Wallahu vahduhu huve haliqa fa'alil bad. Allah želšanu je onaj koji stvara dijela robova. Kaže: "Vaši djela, oni namatu se boileći njega." A ono što oni rade, što Allahov robovi rade, kaže to su preneseno značenje rade od rade. U oni to ne rade uopšte. Ono što mi ovo što radimo, kao mi ne radimo uopšte, nego to sve nama odrižno prisiljeno, na to Nemo izbora oko toga. Dan navodi sad pojedina što govore koje su on spominjali. ali znači to je poznat stav od njega je Kreinlod, Jeff Melvin Safovana. I navodi njegov stav uh, uh, El Ashari kada kaže zanije kaže da on rekao kaže enahu la fialeli ahadin fil haqiqati illa lillahi li wahd. Kaže nema djelo niko u suštini ne radi na dunjalu. Osim kaže Allah jedan jedan jedini. Samo onda, on da on djeluje i njegovo se djelo stvara. Kaže: "Ana huwa on je jedini onaj koji nešto radi. Ona nas,inama, tu se bojelima efaluhum ala sabili majaz. A ljudi ovo što mi vidimo da radi, kaže to se uglavnom preneseno značenje ima prisek kao, kao Koba Yage on to radi, a on stvari to ne radi." Kaže: "To je slično, slično ljudi, ponašanju ljudi, je slično kada kažemo taharrakat ishadira, pomjerilo se drvo. Osvarna nisi ono pomjerilo, nego Allah onoga pomirio." Tako isto ljudi. O sve što radi, kaže, u stvari to je, jel, Allah to radi, a u stvari nama se pripisio da radimo. Što se dešava u svemiru. Zađe sunce, izađe sunce. Kaže, sve to, mi kažemo, zašto sunce, u stvari, sunce zašlo, nego Allah Đelšanu učinio da zađe, učinio da izađe. Tako isto, kaže, mi došli, izašli, pokrenu se, radili, to se nama tako kaže, u stvari mi to ne rad, nego to radi, Allah Đelšanu. Znači, ovoj Ovo je taj jedan stav za Usedžebrije, zato naslov Džebrije Džebri, znači nešto što Džebran prisiljeno, nužno tim čime je nazvan. A skup znači pripisuju se pripadaj skupini Džehmija. Ova se sada kuđe od zauzeli neki od Sufija i od neki od Murdžija. Murdžije tako ode se na Džehmije. Zna navodimo sad njihove termine i na koga se odnosi i kako dalje. A ovo pa ovo se odražava na djelo poimanje kadra je jako bitno u praksi na djela Na dijela, u smislu, kako će se ponašati? Hoćeš se posvijetiti, nećeš posveti posvijetiti? Kako tumačiš dijela koja se dešavaju od uh, ono što radiš od grija i tako dalje? Do te mjeri, recimo, uh, skupina Sufija koja je na ovom stavu, koji kažu da, da smo oni prinuđeni, da u stvari ne radimo sva dijela, i oni ošli, oš, dodatno, Džebrije imaju jedan problem, pa kažu, uh, ne ostvaruje se na, na, na Dunjalku od dijela i pokrijeta, osim što želi. On se tu šarijetsku volju i kosmičku volju. Pa kaže, sve što se dešava od grijeha, od ono što je zabranjeno, kaže to je Allah što je i on to voli. I kad to uze, uzme neko od, od onih koji su u vjeri od muslimana, a pripada sofizmu, i tako tumači da ono što radi od grijeha, da je to uradio zato što Allah, Allah što je htio i zato što to voli, onda to u praksi proizvodi veliki belaj. Sa strane, gledan sa strane opredavanja, sa strani kadera. Druga, druga grupa oprečna ovoj ovdje uh, su muatezila. Oni kažu, afaludul ibad laysa mahluqatan lillah. Kaže dijela robova njih Allah džezano nije stvorio. Kaže inem alibaduhum khaliqunallah, nego su robovi oni koji stvaraju sva djela. Uh, uzvar pak što to znači da Allah Žešanu nema kontrole nad nama. Ovo što mi radimo, radimo svojom voljom i izborom. Allah Žešanu nema kontrole nad nama. Naravno, ova, ovo što oni govori, znači, oni negiraju negiraju Allah Žešanu da Allah Žešanu ima svoj irade, svoju volju da sprovodi kroz nas. Negiraju Allahom Žešanu stvaranje. Da ovo što mi radimo, da je to stvorena lađa šana. A imamo širijeske tekstovi koji su oprični tome. I oni su došli u jedan problem, koliziju sa širijeskim tekstojima. Širijeskim tekstojima u, kojim, u kojima je došlo da mi ne možemo, ništa se ne može desiti, ništa ne može vratiti da Allah to ići. Ili ajete u kojoj kazuju da sve što što se dešava, što postoji, da je to Allahavo stvaranje, da Allah to stvara. I onda, da bi oni tu riješili koliziju, on kažu, u ovom pitanju Kadera kaže, prednost se daje razuma, a ne širijaskim tekstovima. I tu se jasno glasio u, u, u svojim knjigama u kojima su govorili o toj temi. Kažu, u ovim pitanjima, kaže, ne vraćamo se na širijaskim tekstovima, nego na razum, Što nam razum kaže da je logično, da je po ovom pitanju ispravno, to slijedimo. A ono što došlo u koranskim ajacima, kaže to se ne možemo vraćati na to. Što? Zato što je kontradiktorno. I optužio Ahlu Sunova džemaa kaže vi ste prepisali Allah Želešanu veliki zulum i nepravdu. kakvo? Pa to kaže da Allah nama, da je odredio insanu, stvorio njegovo djelo, odredio mu i njegova volja sprovodi kod nas da uradimo ono što je haram, što nije u redu, što je zabranjeno, kufru i širk, a onda te ljude kaže kažnjava na ahiretu. Kaže, tim ste prepisali zulu Allahom dželšanu. A kad to nije dozvoljeno. I kaže, onda ne može nam biti osnova. Kaže, ne može nam biti osnova i to jasno su na znači, kaže, al aslu fil džavaban dhalike, kaže, osnova u odgovoru na ovu stvar. Kako razumijete ove širijetske tekstove, poput ma kanu li, um, ma kanu li uminu illa eješ Allah. Kaže, Ni, oni nisu mogli da vjeru, osim da to hoće. Oma tašau na ila jašallah. Kaže mi vi ne možete fjeti da tu Allah šanu neić. Znači, значи kroz nas se sprovodi Allahova volja. Ne možemo ništa raditi za Allahovu da nam Allah šanu neće tu da uradimo. On kaže ne, ovi šesdeset tekstova ne možemo ovako uzeti. Nego osnov odgovornauve kaže kaže nema nam na uh ministi dl bi sem asen kaže sprečavamo da se može dokazivaš svojim item prvom pitanju. Nego je tu razumski prvo se vraćam na razum kako oni kažu, je li te razumske osnove, premise, je tako dalje, nije bitno kako je nazivaju. Znači, on se ošli znači, u totalnu krajnost. Da se ne vraćaju po ovom pitanju na šerijeske tekstove. <hlas> I, naravno, kada govorio, znači, naglašam ovdje, moja tezile su na stavu, znači, da robovi, da robovi ono što radi, da oni stvaraju svoja djela i da se njihova volja sprovodi, A ne alahova niti allah je on stvara oko nas. Parećemo ovaj riješimo kao što kaže Abdul Jabbar Hemezani poznati muatezilski učeniak kaže tefakakulu ahli al-adl. Kaže složeni su svi kaže ahli al misli na na muatezile na njihove. On sebe nazivao ahli al oni koji slijednici pravde. On smatra da ovo pravda. Pravda je ovako ovako shvatite ovo pitanje. Kad anel afalul min, tesar, min tesarrufin, da su dijela robova min tesarrufin, da je to ono što oni radi, vaqiyamih vaqudni, kaže o njihovog ustanja, njihovog sjedinja, kaže hadithetu min džihatin, da oni to radi od sebe, kaže o anna Allahe, azza wa žele, aqdera huma ladalik, Allah je šanu samo da ono nama mogućnost, a da mi to u stvari radimo, da Allah šanu nema. Kaže, la fa'ile leha, wola muhdisa si ba'um, da nema ono ko radi ta dijela, niti uzrokuje, mimo ljudi. On su nam odšli u drugu krajnost. Vi to priježimo s ove, znači, Džabrije kažu da mi sve što radimo to stvari ne radimo, da Allah šanu to radi kroz nas. Nemam izbora, nemam olje, nema kudra, nemam ništa. Ovo je obrnut. Da sve što radimo, da je to od nas. Da Allah šanu Znači, da se nastvari njegova volja kroz nas, niti njegovo stvaranje kroz nas. Da, da, da nije, kao da nismo nismo mi po njegovom kontrolu. Da, opriječan, totalno opriječan stava. Naravno, nije sad cilj ulazimo u detalje toga kako sto oni razumijeli, na koji način, tako dalje. To je sad, doga tema, nije cilj da istražujemo to na ovom mjestu. Treći stav ovaj, učenjaka, a to je na čemu su Ešaire i Maturidije. Oni upravo kada čovjek ovaj u, u, u globalu uzme od njegovih od sebe nego što kažu učenjaci, kada pročitao ono kako oni oni potvrđuju ono u osnovi kao što predvodi Ehlesunul veldžema pa kažu kažu inne laha khaliqu fa'alibal Allahu džehano kaže stvorac stvoritelj djela robova i sa ovim su se naravno oni odma razišli i samo atezilima koji kažu da Allah džehano ne stvara naša djela nego da mi stvaramo I s time se razišli i e, sa druge strane, sa, sa džebrijama, koji kažu jel, da se dešava ono samo što lađe, što no hoće. Da mi nemamo nikakve kontroli, nikake moći tako dalje. Međutim, Šarij i Maturidija se s jednim drugim problemom. A to je njihovo tumačenje ef'ad od ibad, dijela robova. On su došli s jednim, jednim ovaj, izrazom koji se teško može razumjeti kako god čovjek Pokuša da ga analizira, da ga, da ga izučava, da definiše ga i tako dalje. A to se zove kesp. Oni kažu, tačno je to, znači, da dijela robova, da je Allah šalno tvorac i stvoritelji. Kaže, a da li su a, robovi, da li smo mi kao Allahovi robe, kad radimo određena dijela, da li mi ta radimo dijela i ne radimo, E tu sad on došli s jednim novim izrazom i, i gdje su se uh, vrte se ili izgubili se u tom izrazu, u tom mačenju njegovom i tako dalje. Jako ga teško shvatiti u praksi. I stvarka se analizira u stvari vraćaju se, jedne se vraćaju na ovu sektu Džebrija, a drugi se vraćaju na, na sektu Motezila. Oni kažu, to se zove Kesp. Znači, Allah je što stvara naša djela, a kaže, a robovi, kaže, kaže, uh, oni yaksebun ta djela yaksebun šta znači znači oni kao da steknu ta djela dobiju ta djela e, njima se kao pripišu i slično tome ako pokušavam prevod mada je to teško prevesti to kako na što oni misle ovde uh e, ovaj izraz je izazvao velike probleme ovo njihovo o kesp u smislu tog tumačenja tako je recimo da maturedia Iako su oni u osnovi da će Mortimeri se bliži uh, po pitanju kadera, bliži su od Esharija po pitanju Tomačinja kadera. Eto Suno Veljemal. Nač, oni se u osnovi slažu jedno i drugi, naši sajedni Suno Veljemal, u Tomačo dalaš da je on stvoritelj djela robova i da se njegova volja sprovodi, su na su da tom osnovu. Međutim oni ka oni su dodali nešto postao uh, da kažu za dijela robova, da robovi u stvari imaju kaže i rade džuzije. Robovi ima i kaže djelimično svoju volju slobodu u tome. Kako na koji način? Kaže ona nije stvorena. Njuhaloš oni stvorio. Ima djelimično ima i svoj. Nego ona u njihovim rukama. I tu došto znači mjel naravno čitava je pojenta ovdje ovaj da se izbjegne čita problem ovo kadera ovdje da se izbjegne ta stvar da se pripiše robovima da su prisiljeni da rade ovo što rade a da onda na hirotu budu kažnjeni za ono što su bili prijinni da radi. To se pokušava izbjeći. I, znači, maturide su došli s ovim, a onda su maotezile, mat, pardon, maturi, Ešari je došli sa, sa, sa drugim poimanjem o kesba. Pa imaju neke tri definicije, one, ja, ja, ja, kad bih ovdje navio te definicije, šta ko njih znači ta kesp, ta riječ, Ono što dijela mi koje radimo, Allahovi robavi, koji radimo ta dijela, u stvari je li mi radimo ili radi neko drugi kome se prepisuju? Znači, onda došlo sa nekim tumačenjem, to je, tiješko se shvatiti uopšte, jel? Kad bih navio, mogli bode ovdje navio, znači ne bih ništa skontali iz toga. Uglavnom, da rezimiramo ovo njihovo razilaženje. Znači, iako u osnovi, maturidije i šarije, Znači, oni u osnovi potvrđuju onaj osnov Rehle su al-Džemaa. Međutim, kad se analizira u detalje njihovo što su govorili, ne govorim o sebe, ne govorim ovaj, kak su učenjaci al-Džemaa od savremeni učenjaci, a prije učenjaci koji su govorili, pogotovo recimo Šeha Abderrahma Mahmud poznati, jedan najveći učenjaka iz ogla, oblasti Akide u Saudijskoj Arabiji. I on je napisao tu knjigu ovaj, o, o kaderu, detaljno saobrađivanje ovih stavova i stavu, ovaj, tako dalje, svi detalja. Uglav eh, On prenosio drugi očenjaka tu stvar da mu Atoridije da u stvari oni na kraju naginju naginju stavu približavaju se stavu Matezila. A da Esharija se na kraju približava i stavu Djemija u završetku Tomačinja toga. Oko toga Dali Alađošanu, Alađošanu stvarala tvorac naših djela, a u stvari rob jel on. Jelon radio to djelo ili nije uradio to djelo? Pa oni kažu, kaže Labdu Kasib, rob je onaj koji je ke uh, uh kasebetu zaslužio, zaradio to djelo. Allah ga je on stvorio. Šta im to znači? Kaže to je kaže, kaže mute sebi bi azimetihi fi an yakhluq Allahu fial wa yajriha li adeyhi. To znači kaže da je rob kaže uzrokovao svojom voljom Da Allah želešanuhu stvori dijelo i da ga ostvari na njegovim rukama. To, to je njim pokušaj na to što znači taj kesp. I na kraju se svodi to. Znači, po, postao to. Postao tu to u delima kod Ešarija Maturidija. jel ovo što uradi, što mi, robovi, što uradimo dijelo, jesmo li to, je li to naše dijelo ili to dijelo gospodara našeg? Pa su onda ovaj, Maturidije nagijeli tome da je to dijelo roba a Ešarije nagjele stavu da je to djelo gospodara. I zbog ovog, kažu učenjaci, znači Ešarije su nagjele u stavu muatezila, a Maturidije po ovom pitanju, pardon, Ešarije nagjele su Dže, džehmijama, odnosno džebrijama, a Maturidije muatezilima. I da se ne vrtimo k toga, uglavnom, znači, kod njih ima skretanja po ovom pitanju kodešari maturide, iako u osnovi potvrđuje ono o čemu je Ehlus Unulad Da se više ne zabavljamo time, da se vratimo, da u stvari kakav je stav Ehlus Unulad Jema po pitanju kadera. Znači ono što svako od nas od ono osmjena trebao da zna. A to je sljedeće. Ne vedam. Znači, da se posjetimo. Znači, Ovo odišto što navodim, to je uglavnom rezimije ono što je navodio šehto Islame Bintemije u Akide Tilo Asitije kada govori o kaderu. Naci to što uh, ukratko spomenti i to je ono a ćemo ehnosune vrčama. Oni potvrdi ono što su uh, i prenio od, od učenjaka koji su bili pri njega od Selefa koji su spominjali ovo poimanje. Kažu za Kadran. Kaže Allahu džeshanu je šanuhu, kaže ana uh, lahu uh, alima bi ilmihi alqadim. Allahu džeshanu znaje. Šta će njegova stvarjenja raditi uh, sa svojim priskunim znanjem. Kaže koji je koji je mesuf bih ajlan sa, sa tin znanjem Allah džashanu opisan oduvijek. Kaže mija ahvalihi ah, min taati wal maasi ve rzaqi wal ajab. Kaže Allah džashanu zna sva stanja njegovih stvorenja, od pokornosti, od griješenja, od riska koje će imat, od ejela koliko će dugo živeti. A, a zatim ovo je prvi stepen, ovo je znanje Allah džashanu. Kaže summe katab Allahu fi lehil mahfuz. Allah džashanu zatim ga zapisao u lehil mahfuzu maqadir al-halq kadara šta će se s njegov, njegov, njegovim stvorenjima dešavati do sudnog dana fama asabel insane lem yakun lihta kaže ono što se desilo insanu nije ga moglo mašiti uma ahta lem lem yakun li siba a ono što ga mašalo nije ga moglo zadesiti djafatil aklam wa tubiyat as-suhuf su pera i zatvorene su knjige po pitanju toga znači što a, znanja i zapisanog. To su te te a prvi je dva stepena. Dalje kaže treći stepen Mešiatullahi naafize wa qudratoo shamla. Allahova volja se sprovodi. Njegova kudret i moć je sveobuhvatna. Nikog, znači niko nije van te van van njegove moći. Kaže a to znači iman i vjerovanje bi ennellah bi enne mašaa Allahu kana wa lam wa To je znači ubeđenje vjerovanja, da ono što Allah želi, hoće to biva, a ono što on neće ili nije htio, to ne može biti nikako. Znači ne može se nešto dešavati na dunjaluku među nama, a da to Allahano ne ječe i nije htio da se desi. Wa ma fi samawati wa fil ard min harakati wa sukun illa bi I kaže od pokreta mirovanja Sve što se dešava na na, na, na i na zemlji, ništa se tu ne dešava mimo Allahove volje. Vola yekunu fi mulkih illa ma yurid. U njegovoj vlasti, a svi smo mi u njegovoj vlasti, sva stvorenja su Allahove vlasti, ništa se ne dešava osim ono što on želi. Kaže Bogu, Allahu alakušin kadir, on je svemoćan. Min almejudat ma'dudat, ono što postoji i ono što ne postoji. Kaže fema uh, fema min makhluqin filardi wala fi samai illa illallahu khaliquha kaže nema ni na zemlji ni na besima stvorenje a da ga allah dželešano nije stvorio nema ništa što se dešava da allah džan to nije stvorio fala khaliqa ghayra nema stvoritelja mimo njega u al-arabi se to godara mimo njega a onda dodaje drugu stvar vrlo bitno a to je a to je takozvani mašia shar'iyja i rade šerijje volja šerijatska kaže wa ma'azalike faqad amara libadwati ka usto allah džellalhu redi svojim robama da budu pokorni njemu wa taati rusuli da budu pokorni njegovim vjerovjesnicima wa nahawwamasiyati da brani on da griješi kaže yuhibbul muttaqin allah džellalhu voli Bogobojazni. Voli oni koji čini dobročinstvo i koji su pravredni. Jer da aniladinamenu aminosaljade. Zadovolja su oni koji radi dobra djela, vjeruju i radi dobra djela. Walaa onda s obrnuto. volaju hibbul kafirin wala yarda an al nije zadovoljan sa onima koji griješi wala ya'muru bil-fakhsha ne naređuje odnosno zabranjuje svaku vrstu nemorala wala yarda li'adil kufr nije zadovoljan kad dođe u kuranskom ayetu nije zadovoljan da njegovi robovi čini kufr wala yuhibbu al-fasad kad dođe u nekoliko ayeta ne voli fesad ne red ovo sve smo rekli, šta voli, šta ne ređuje, šta voli, šta ne voli, šta zabranjuje, to je takozvana šerijatska šerijatska volja. A ono prijetodno da se ništa ne može desiti mimo njegove volje, i njegovog iradeta, njegovog htijenja, to je kosmička volja. Ovo je vrlo bitno kod potvrđivanja razumivanja kadera. A onda, znači, otprilike sad smo spomenuli ta, te četiri stepena kadera. Na ovom je Ahlusun al-Djemaha. A po pitanju efaalul uh, ibad djala robova kaze fa hiya dakhilatu firnati rabiya kaze to ulazi u četvrti stepen a to je stvaranje dalashanu da tvorat uh, tvorac svega što se svega što postoji sve što postoji to je nalashanu to stvorio kaze meze uh, selefa je sledećem ana allah khaliqu efaalil ibad allahanu stvorio dijela robova wal ibadu fa'iluna haqiqatan a robovi rade ta dijela u stvarnosti. Ovo je vrlo bitan momenat, znači, razumijevanje ovoga. Naći Allah je ono stvorio naša djela i stvaraj a mi mi ih činimo. Mi ih u suštini činimo. Šta to znači mi činimo? Naći vakiatun bi kudratih wa qudwa wa iradatih. Da ono što se dešava, što mi radimo djela, da ih mi činimo, s imamo moć za to, imamo volju. Imamo mogućnost i volji izbora da to uradimo. Odnosno, kaže, kaže ovdje pod, pod robom se misli i na mumina, i na kjafira, i na, e, ono koje čini dobra djela, i fađira, i ono klanja, i ono koje ne klanja, i ono posti i obrnuto. Kaže, woli ibadu, woli ibad je kudretun ala amalim. Allahovi robovi misli se na sve, i pokorni i nepokorni, i muslimane i nemuslimane. Oni imaju kudret, imaju moć da radi djela. Vole hum i rade. Oni imaju volju. Wallahu haliku hum. Allah je šanu nas sve stvorio. I stvorio i naš, naš, i naš kudret i našu volju. Wallahu uh, uh, haliku kudret i radet i stvorio je njihov, kaže i kudret, njihov moć i njihov volju. Ovo je rezime stava ehlusun eval džemaa. Znači, potvrđuje se ta stvar, da je rezimiram svojim riječima. Da je Allah je stvoritelj naših dijela. E, e, ova, ova govorimo zadnja ova e, treći i četvrti stepen oko koja postoje razilaženja znači ostvaruje se Allahova volja kosmička Allah Želešanuhu je e, stvoritelj naših dila koji mi radimo a mi što radimo mi u suštini smo fa mi u suštini to radimo imamo moć i, i izbor da to uradimo imamo volju, moć i izbor da to možemo raditi u, znači u stvarnosti to imamo I to se nama pripisuje. I to, i to, a, a sve to Allah šalno stvorio kod nas. Sad će neko liči, pa tek sad, jel nije jasno. Da se vradimo. Vidite, znači, ovo što sam navio, to navode šeji islami temije. A onda ovako, da neko ne kaže sve vraćamo, majske na šeji islami temije ili, ili na sličnih Ne, ovoj temi, ovako kako sam je spomenuo ovde, govorio Ahmed ibn Hanbel u svojim knjigama akideckim. Da navodim ovdje nazive knjiga o kojima se sprenosi od njeg. Uh, znači, odvojeno uh, neke stvari koje sam spomenuo na jednom mjestu, neke na drugom i tako dalje. A onda dalje to spomnje Govorim od čenjaka, še, uh, Imam Buhari ima posebnu knjigu koja je na slove uh, Stvaranje djela robova. Znači, posljednu knjigu je napisao na tu temu, da, danas je uh, moguća i prisutna. I on navodio onu predavu u nabasu u kojoj je došlo Kuljušajin bi kaderin Hata vad'uke uh, jedike Kaže, Allah haddik Kaže, sve se dešava po Allahovom kaderu Kaže, čak kaže, stavljanje stavljanje tvoje ruke na tvoj obrac To je sve uh, sve Allahov kaderu, odnosno Allahov ostvaranje uh, Znači, Buharija navodi također ove detalje Navodi na čemu jehlu sviđu na Pa onda Ibn Abizid -e Kajrevan Da navodim ovdje detalje. Pa onda Imam Bejhaki, pa on navodi učenja kao devzaj, imama Malika, sufijana teorija, syufan ibn Jajne, uh, lejsas ibn Sa'd, Ahmed ibn Ambil, isaka i Rahuveja, i tako dalje. Navodi da su bili na ovom objeđenju koje smo ovdje malo prispomenili. Uh, a mi smo, skoro imali smo na onaj ona seminar, da smo navodili navodili smo ono što je rekao Bu Osman Ismail e, Sabuni u svojoj knjizi Akidatu Selef u ashabil hadis pa što spomen što o njegovo jer e, on a, a, jako lijepim plastičnim snažnim riječima opisuje to pojmanje kadera e, prijedak što spomen njegove riječi znači ovoj tim se tanje piše Ibn Kuteybe poznati veliki učenjak umet Abdullah ibn Muslim ibn Kuteybe za kaže ibn Taymije Kažu da je Ibn Kodebe, kaže, min ehl hadis i vosunne, da je on u svoje vrijeme, a živio od 200 i neke godine, preselio je, 213. godine, 213, pardon, rođen, a preselio je na živiju u, u trećim stoljeću, u Hiđerskom, i, kaže, što u samim teme, on je, kaže, bio da od ehl hadisa, vosuneta, kao što je uh, džahid bio predstavnik muatezila u to doba. Uh, pa naudi znači njegov je riječ kaže ode na znači tačno precizno naudi potput ono što navelo imam sabuni pa onda odovi koji se vratili na kida sunda poput džuveina i maharhamenia koji je bio naešaridsko kidi pa se povratio i spomenje detaljno ono na ćemo je stav <coughs> ehlo I itako dakle, možemo na vot uh, tih učenjaka koji su sve o što sam ja prije malo prispomenu rezimirao znači moj ehlo sune veldžama šta kaže imam sabuni da se podsjetimo kaže on mi ehli ahli suneval jama kaže odstava ahli suneval jama fi exabil ibad o djelima robova kaže ana mahluko tonilla da kaže da, da su ona stvorena od strane Allah dželşan allah je uh, stvoritelj naših djela koje radimo kaže wala yemta rune fihi uh, kaže oni nemaju sumnje u to ahli suneval jama nema sumnju u ovu stvar Kaže: je udu na min ahli huda wa din al-haq man yunkiru I kaže ne obrajaju od oni koji su na uputi i na istini to vjeri ko negira ovu stvar. Da Allah je Shanu tvorac naših djela. A dovno Kur'an kaže: "Wallahu khalaqahu wa ma tamal." Allah Shanu je va što ri i ono što radite. Dovno Kur'an kaže da potvrdi ovo pravilo. Dalje kaže: "Wa yashhaduna anallaha yahdi man yasha." Isvjedoči da Allah Shanu puči koga hoće. وَيُدِلُّمَ يَشَاءُ يَوْدُدُوا دَلَالَتِ koga hoće. وَلَا حُجَّتَ لِمَنْ اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ kaže, nema dokaza, huđeta, argumenta onome koga je Allah Čelšanu odveo dalalet protiv Allaha. وَلَا عُذْرَ لَدَيْهِ niti on imao opravdanje kod Allah Čelšanu kad dođe na sunji dan. اوđe daqidih ehli sunu ili jemaah. Pa je navio ovdje tri Kur'anske arata koje to A onda da kaže wa khalaqa khalqa stvorio stvorenje bila hađati ilehim bez potrebe za njima fa ja'alahum fariqain utchiniy napravi od njih dvije skupine od koji pose napravi od njih dvije skupine fariqun lin skupinu za džennet fadlen od njegove dobrote i fadla prema toj skupini kažbu fariqun lil jahim skupinu je stvorio za džehennem. Unaprijes je to zna, određeno. Skupinu stvorio za dženet, kaže Adlen. Prave jednosti opoveđujem pravnjima. I ovdje dozde ta, ta nedomca. Kako to prave jednosti? Ovo je stvorio za dženet i radi dijela dženeta i uči u dženet. Ovo je stvorio u dženet, vradi će dijela i uči u dženem. Za ove, kaže, prvi koji će u dženet, kažu da je to od njegovog fadla. A za ove koji, koji će ući u dženet, kaže to od jednosti da će ući u dženet. Kako Pa zato što je, što je Allah je uh, vlasnik svega, on je naš tvorac, on je naš stvoritelj. Onda je htio mogao i da nas nema. Ko može pregovorit, Allah je od njegov fadla što je uopće stvorio? Što si došao u ovo da živio 205 dana i umro? To, to, to ti je od Allahom fadla? Da si umro na kufru i džihennemu završio? To je fadla? Kako ti možeš pregovorit? A, što sam ja? Iako je u suštini kafiri kao, kao i muslimani, mumini i nevjernici u suštini u Dunjaluku uh, uh, imali su izbora, imali su volju, mogli su mogli da budu pokorni, mogli su da čine dobra djela, mogli su da vjeruju, mogli su da rade ono sa čime Alšanu zadovoljuje, mogli su da ostave ono što Alšanu traži da ostavi, a on to nisu radili. On ne zna šta im je određeno. Ovdje čitava kvaka u tome. Mi ne znamo šta nam je određeno. Da li kaže, ja dokazujem s kaderom. Da imaš pume, otak ti zna šta ti je određeno. Ti zna šta ti je A ne znaš šta ti narediješ. Da stati odižno. Alaš ne znaš štalašano ri za da džehenem ili za cennet. ali znaš dobro jučiš i trebaš da znaš šta ti naredio da radiš, u što da vjeruješ i čega da se kloniš. I da neko kaže on, pa dobro kaže ja, ovaj ja sam prisiljan ovaj kufrak, šta si prisiljan? Ko ti je došao? Neko došao, pištio na glavu, stavio sablju, rekao ako moraš vjerovati, mora bit ne vjeriti cijelo vrijeme. Ako ti, ako ti ne ne poslušaš on tebe ubije. Znači, te prisude. U fizički prisila je to. Ne znamo da je prisla kada te neko prisili na nešto. Da bi ovo gači razumijeli, jedan od šejhova, kada smo vam pitali ovo, kako to može biti, Allah šanu unaprijed stvorio skupinu i zna se ko su. Dženetli je radši, dijela Dženetli je učio Dženetli, to je od njegovog Fadla. Skupinu za Dženem radši, dijela Dženemlija učio Dženem. Kaže, to od njegovog Adla. Kako to odadla. od Adla? Pa ovaj šejh je pojasnio, pa kaže to ovako, evo da vam nekaj primjer ovako s ljudske strane. Zamisli čovjeka kako ima stotinu ovaca i on je vlasnik tih stotinu ovaca. U njegovi su vlasti. I onda on uzme pet ovaca i kaže, hajmo ajmo vam na kurban. Ima ili pravo tih pet ovaca da kaže, e, stani ba, što nas bolan? Uzme drugi pet bolan. To je nepravedno. Činiš nama nepravdu. Što nas baš, iz drugi pet. Ti si nepravedan, jel? Budi pravedan. Kako ti budi pravedan, jel? Ovci su njegovi vlasti. Može da sa njima što hoće, a zna se zašto se koriste. Kojim pravom se mogu ovi drugi buniti? A pastite, ovo je primjer, primjer Allahovog stvorenja koji ima nešto vlast Kako mu se mogu buniti te životnje kod njegove vlasti i date su njemu da ih koristi? Mogu se buniti ovi pet, odnosno oni 95 i tako dalje. To je smiješno. Ne ide. Kako onda tek primjer Allahovog stvorenja koji je nas stvorio, dao nam sve što imamo ovde? Od njegovog fada u ovo što smo, što smo došli na dunja, ali što dišemo je, khaira kafir što je došo na Dunjaluk što živi et malo video pro dihu pa makar spati u čita život. I završio u đenam. I to dobro, živoj pravo. A mogo je da živi po islamu. mogo je da vjeruje. Da je htio. Nikoga nije prisilio, nikomu nije stavio pištolj u glavu, kaže da ne vjerovao kufru, ne budeš na kufru, ubićemo te. Naš znači, nema kriv. To je prava prisila, kažemo prisila. Niko njemu nije stavio. On ne zna šta je određeno. Niko od nas ne zna Da se može pravdati, pa bilo mu je određeno da radim shirkil kufr u tome slično. U nasu kaže. Kaže wa ja'la minhum gawiyan wa rashida wa shaqiyan wa sa'ida wa qariman mirahmeti wa bayida. ti svoja stvorenja koje stvorio te dvije skupine. oni kaže koji su? Na dalaletu, koji su na uputi, koji su sretni, koji su nesretni, koji su blizu odalavo i milosti, koji su daleko. Wala yasalu amma yafal. Allahacil Allahacil shanuse ne pita za ono što radi. Boğum a oni će biti pitani. Od nama pravda mi pitamo Allah džalalhu što što nam ovako, što s nama s nama radi ovako? Koja mudrost u ovo što stiraju, što su nam ovo, što su... nemamo pravda da pitamo uopšte. Mi smo oni koji ćemo biti pitani, a nemamo pravda da pitamo Allah džalalhu. A druga stvar vrlo bitna, stići ako ide. Braća, svadite da neke stvari ljudski mozake ograničen da svati. Po pitanju vezano za vezano za za Allaha, svt za negu biče za stvaranje za mudrost neke pozadne dužine ili onih što zovu tamo metafizika tamo filozofije i tako dalje znači kak stvar mozak ne može skontati mozak ne može da skonta dušu to je jedan najljepši primjer ni dan danas ne mogu pisati ni naučnici ni šta je duša kako je nastala odakle gdje ode da li živi li vječna bezvječna hoće trajati je li oduvijek kvak od, od, od, od, od, od, od. nema šanse da, da to iko da to dogoni a to je duša Allah baš onu stvorio Stvorenje Allahov, pa šta je onda Allahom, Kako može neko Allahov bi da skonta. da ga razumije? Mi znamo samo ono što nas Jelšanu obavijesti o tome i toga se trebamo držati. A ove neke znači, stvari, teže, dublje i tako dalje, ne možemo iskontati, do, znači, ima granca ljudsko mozda dok može doprijeti. I najispranije drža širijskih tekstova i to ono na čemu su bile prve generacije kako su oni razumijeli. I tu je spas. I zato učenjaci Selefa kažu često, kada neko dođe popitanje pitanju vjerovanja Akide, kaže budi na Akide, kaže djece tamo koji idu tamo mekteb kod ko dođe. Budi na Akide, starica, žena. Što? Koja njihova Akida? Došlo je s vam, došlo je sredjetu, treba u tome, vjerujem se, u tome, ali idem dalje gotovo. Bez filozofiranja, kopkanja, kopanja i vištanja, ovako, uh, Jer ljudi koji iskopavaju ove stvari, upadnu u Belaj. Ko napravi od stvari filozofiju postanimo vjera filozofija, onda na kraju ode u dalalet i na kraju dođe, kad su mnogi uh, vođe ovi sekti koji su bili, kaže, pred smrt kaže, ja ne znam u što više vjerujem. Ne znam više u što vjerujem. Ne znam, nisam siguran ni u što. Postoji li ovo, ne postoji li ono. će biti ovako, oći onako. To je to je stanje filozofa. A muslimana vjernika ne bi trebalo biti. I zato je najispravnije, znači isti islam i teslim. Predanost onome što je došlo u šarijeskim tekstovima i uvjerenje i vjeruto. E, ima ovdje još dosta teksta koji ovde naveo Ebosman Sabuni na je vrijeme a, istaklo. Mi smo došli još dani do još zanimljiviji meseli, a to je a to je pitanje da imamo u određenim šerijatskim tekstovima. U određenim šerijatskim tekstovima imamo da je došlo da onaj ko uradi nešto da se promijeni kader. la je rudud kadr illa dua kader ne mijenja osim dova. Ili kao je došlo u hadisu i redosno mu tefakon lihi. Men sarhoan njub se telehu feriskihi en njusel fi eseri fel jesiramo onaj ko hoće. Da mu se poveća nafaka risk ili, ili kaže da mu se produži životni vijek neka održava rodbinske veze. Hadis mu tefakon ali ih. Sad ispada održavljaju rodbinske veze i sad ovom mijenja se kader. A malo prije cijelo vrijeme govore, u širidskim tekstima došlo da se ne mijenja kader, odriženo je kako pomir te šerijaske tekstove. A onda je tome, ako dodamo da imamo kuranski ajet u kojem kaže Allah svantala kaže yemhullahu ma yesha wa yuthbit wa indehu mulkitab. Allah je znači doki da šta hoće, a ostavlja šta hoće, a kod kaže umul kitab, a to je levhul mahfuz. Pa to, oko koranskog vajta, sura, rat, tri, zavit, jajta, ima velike razviraženje. Jel se mislijo na kader, da se mijenja kader ili se ne mijenja kader tako dalje. Uh, ova mesela inače znači, ima uh, više stavove očenjaka, pa pitanje ovog, da li se mijenja kader ili se ne mijenja kader, ili to simbolično i tako dalje. A onda nam ostaje i ovo što sam ja na početku navio kao pitanja, ova koja se često ljudma kada razmišlja kader, koja, su, koja naviru dokazivanje sa kaderom, kakav je smisao što je sve određeno, a, da smo zaduženi da određene stvari radimo i tako dalje, ako nam, naređ, ako naređ, ako nam određeno činimo grihe, zašto kažnjamo za te grihe i, ta, i te slične te šube koje imamo. Ovaj, naravno, ne je vremena sve da je obradimo, zbog vremena. Ovaj, a, ja ne znam, da li, da, li, da li ste vi sad u stanju da odgovorite na ova pitanja koja smo govorili ili niste u stanju, tako što ste čuli ovo? počemo pa prekidni sa predavanjem sa Adersom a možemo onda nasamo pričati o tim stvarima koje smo govorili